Rugăciune pentru trăirea tainei sufletului în un Christos. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuse Hristos, e miră cel Dumnezeu! Te iubim și te rugăm, dar ne bucuria, să trăim marea taină a unirii tale cu biserica ta. Dar pentru că, din cuvântul tău, mine nu puteți face nimic, cum să te rugăm, Duhul cel Sfânt, ne-a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 candelele doar, adică inimile, și-au pregătit, adică le-au folosit. Cu uleiul cel bine mirositor al faptelor sfinte, cu lumina rugăciunilor de iubire și strabă în au îndeleplicit. Cu darurile sale, Duhul sfânt le-a și ca pe niște mireți, Aleluia slavă ți Doamne, Iisus Hristos, Mie de cea Dumnezeu, te vin și te rugăm, de, leșne, bucuria, de a trăi marea taină a unii tale cu biserica ta. Aceasta este taina cea mare a sufletelor, care devin mirese ale tale prin minunea nașterii din nou, din sfântul tău fruct. Toți sfinții, mucenicii, cuvioșii, aleșii, hierarhii, Devin un trup într tine și fiecare mădulare unii altora, pentru că aceasta este pentru noi adâncul taimei ascunsă în sfatul cel Dumnezeiesc să facem pe omul după tipul și asemănarea noastră. Sufletele mirese au dobândit schimbarea la față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 fiindcă nu e cu putință ca cineva să facă cele ale sfinților fără ca Duhul Sfânt să locuiască în el. Haleluia slăvăție Doamne și mirile cel cerului. Te iubim și te rugăm dă ne bucuria de a trăi, de a cunoaște, de a iubi marea taină a vieții tale cu biserica ta. Duhul tău ești deci tu în vi să în noi după Cuvântul Tău. De aceea, faptele noastre devin asemenea ale tale prin puterea Ta. Sufletul află taina venirii Tale ca mire. Faptele noastre devin lucrarea Ta în noi, cu noi și pentru noi. Cuvântul și porunca Ta de mă iubiți pe mine, păziți poruncile mele, prin faptele noastre se va arăta și făgădința Ta eu voi ruga pe Tatăl meu să vă trimită vouă pe mângâietorul Duhul adevărului. Cugetele, conștiințele, sufletele noastre în lumină ne va transforma.